مجاته کو مجا لپ ل دلبپ استعمال په معنا غیر موضو له وکې ویل شی استعمال د لفظ تا معنا غیر موذو له کی لکه ذکر د اسد او کی عمرات رجل شجاع اواله دته ویلې کیږي کی مجاز وال لفظ هو لفظ المستعمل دا لفظ دی چې مستعمل وی في غير موضع له په معنا غير موضع له کې له علاقاته د علاقه د پاره له علاقاته د وجد علاقینه یعنی د دې معنا موضع له او د معنا حقیقی په مېنس کې یو علاقوي ما قرينتين مانعه من اراده المال سابق او یو قرنم ویچ اغا منی کئی دا اخذ دا مانا سابق یعنی مانا نه یو دا سی قرنم ویچ اغا دا غی دا وجه نه مانا حقیقینا غستے کی قد درر المستاملتی فی کلمات الفسیحة فی قول کفلان یتکلم بالدرر دلتا داردہ دا لانن یتکلم بالدرر دلتا ذکر د درر د عمرات دي کلیمات فسیحل فإنها مستعملتن فی غیر ما وزعت له از قد وزعت فی الاسل للو آلی الحقیقیان وا اصل کہ خدا لفظ دررد مرغلو رو د پارو وس ثم نقلت الى الكلمات الفصيحه او بیا تا منتقل شوي د کلمات فصیحاته کلمات فصیحات دل تمرات دی لعلاقۃ المشابهت بینهما فی الحسن دا وزید علاقی د مشابهت نا پمن د دوالو کے فی الحسن فحسن کی کہ د دوالو منس کی علاقہ د مغز مشا... د مغز د مشابهت لو عالی او درر لو عالم خيستاي او درر هم خيستاي نو علاقا دا د زړو مانس کې د حسن ولذي امنع من اراده سليمان الحقيقي او دلت د دررنا معنا حقيقي نا غستې کېږي د قرینا صده چې دا معناغستمه ممنوع دي دد قرینا صده وغا دالهفض د یا تقلله م دی ځکه چې یا تقلله مبد دورر توم په نو تکوم په پهلوعالیو حقیقی یو سره خو تقلم لذا يتكلم مقدنا لا تذ دورر نحط لما نه ما را دو دورر نامرات معنا مجازي را چه هغه کلمات صحیح یا يالا كه على سبيل مستعمله في الانامل يجعلون صابعهم في اذانهم دلته ذکر دا صابع دي مرات انامل دي ولي فانها مستعمله تن في غير ما وضعت له دا اسابې دا مستعمل دي پمانه غير موذول له کې له علاقه ان انمله جزء من الاشبع ذکسی د اسابې او دا انامل په مانس کې علاقه د جزيه او کلیت علاقه د جزيه او کلیت تا نو ذکر د اسابې او امرات ته نه انامل نو فس ټولمل لکل فجززهه نو کلل مستعمل دی په جو کې وقرری نهته ذلك کا نه او لایم ک نو جاړېله ساب به تمامفل آادان قری دارهې یو صی دا ټولې کوې منډې په غګو مباره نو ټولې کوې په غګو کې را ځي نه را ځي داامیر صف غګونه غټم دي ځکه چې مشابه دا حیوان سره دي خو بیا هم پهې کوې ټولې نه صحیح خګورې ښه دې ته بس کوله زه دا کی نه دا دا خلاص کی شاو لستلې شي کنه لکټه سره سټ کې د مزې غوټو پرولې اے ماجاز مو پېژننه چې مان نه مو زلهو پرېګته مانا غیر موزولهو آلی ده دی وجه نا چه ده مانا موزولهو او ده مانا غیر موزولهو په منس کی علاقه و تعلقی او بل طرف ته قرینم موجوده بی چې دلته مانا موزولهو مراده نا ده مانا غیر موزولهو مراده نو دیتاوی لکی اخذ ده مانا غیر موزولهو تمجاز ویلی شي چما نه موضوع پریک دی معنا غیر موضوع هواله د دې ودنه چې د دواره مېس کې او مانا حقستي پر ترک باندې قرینه موجوده نو دې تسویل کېږي مجاز لک پلانن یتکلم مو بتورل لان کې په دورا روخه تکلم کوي او یا لک دغه ردا ا يddaعلون أصوااب أهم في ذان والمجاز إن كانت علاقته المشابهة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي كما في المثال الأول يسمى استعارة وإلا فمجاز مرسل كما في المثال الثاني أو مجاز كترت علاقة فمین د مانا مجازی او د مانا حقیقی کی مشابہتی لیکن پر مثال اول کی نو دیتا استعارہ وئی اوکا چرے علاقہ مشابہت نئی نو دیتا بیا مجاز مرسل وئی یا رکا دا مجاز جو قسمانی یو استعارہ دا او یو مجازی مرسل لئی نستهاره دیتا وی چه دا معناه موضوله هو او دا معناه غیر موضوله هو منس کی دا غوی دا سوی مشابهتی لکه توی کنا چه زیدون فلانون یتکلم و بددرر نو تا درر رو تشبیه ورکلا دکلمات په صحیح او تشبیه دی ورکړه د دورارو سره نو ذکر د دورار کاو مراد دی نو علاقه د دوالو مانس کې صدا مشابهت دی نو دته استعاره ویل کی او ک چرته علاقه مشابهت نه لکې چالو نا صابعهم کې ذکر د علاقه د کلیهت او د جزیت تا چې ذکر دا ذکر دا کل د کړې دی امراض ته نه جوزا غس کړي له دې تا علاقه در سوې د کلیات نو د دې ته مجاز مرسل وای خ د مجاز مرسل له والاستعاره استعاره چې ده هيا مجازم دا مجاز علاقته المشابهتو علاقه مشابهت لَقَدَا قَدْلَى اللَّهَ تَعْلَىٰ كِتَابُ نَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ الْنَاسِ مِنَ الظُّلِمَاتِ إِلَى النُّورِ اِمِنَ الدُّلَالِ إِلَى الْهُدَى دَي اس تِعَارِسِ تَعْرِب مجاز دَي مَجَاز دِي چِي علاقه مشابهت تِي مَجَاز دِي چِي علاقه سو دِي مجازد في علاقات مشابهات ندا لك من الظلمات إلى النور من الدلال إلى الحدا فقط اس فهملت الظلمات والنور في غير ماناهم العقي والعلاقة والمشابهة بين الدلال والظلام دلال كسالي لار نمني أو ظلام كمسالي لار نمني خدا او نور هدایت سلم صلی اللہ علیہ ورنہ سلم والقرین تو ما قبل ذالک او اصل دستعاری تشبیح و احس و احد طرفیه و وجہ شبه و اداد اصل دستعاری دا داد چیده تشبیح سو طرف دی دوا یو مشبه دیو بلو مشبه بیده نو چیدتا یو طرف ذکر کې یو طرف پریده ود د شبیم پریده یو طرفم پریده نو دیتا ود د شبی پریده او هر په تشبیهوم پریک ده او یو طرفم پریک ده نو دیتا وای استعاره استعاره کې اصل داد لککورا پلانون ی تقلله موبل دورر اثرکو خ دا طلاانون یا تقلله موبل کلماتل فسیحتې ک دورې فخص ک دورې نو دا ال الكماتول پسې طرف ته او د دورر بل طرف او دا خصو وجه د شوې ده او دا دغه دا کاپ چې دی نو دا سشی دی حرف نو تا صرف دورر ذکر ک چا غو مشبابه هی دا مشبابهم پرې هو دا ود د شبدم پرې هو دا او حرفه تشدیدم پرې هو نو, نو کو اس پرفس کا تدا سو کې چه اولټا کارو کې له ک مشبابه ذکر کې او مقصد دی نه مشبا به وویستا نو بیا به مستول م یوسمما مستار له دلته کې دی قمات په پسحوتته مستار لهئ ول او دا درر چې دي مستعاار من هو ته مستار من هوئ ففی هذال مثاله دا کم مثال چې دلته منږ ذکر کو ندلتا هو المستار له هو الضلال مستار له الضلال ده والهدى والمستار منه هو ما نزلامه والنور والله ظلمات والنور يسمى مستعارا هيتا مستعار وای <تصفيق> وتنقسم الاستعاره تو الا مصر راحتې او استار تقسیميږي مصر راحي تهوهیه معثر رابي لبز مش چې چه د مشی ذکر کو او مشبه پر دی مش ذکر کوې او س پر دی مش پرې ل کاامیل ص ته دینو وې کور کنه پر خپاوینو نو وی او من وی سین خپاوې وی فهم طرف لو لو ان چې زرات لما ماره مرغلې ر من نرجسن د ګول نرګسنا وسقط وردن او ګلابې خړوب کړل ګلابې خړوب کړل وا عزت على العناب بالبردې او د دې حسرت او د افسوس تر مارې دواجی چا کیو لګاو په مرخانو باندې دلبره دی پګلو سرا وګوره دل تعمیر سیب تشبيه ور کړ دا مرغاله رو دا وخ خود مرغاله رو سره نو دا داسې دی په امطرت دموعن کل لوئی من عینن ک نرج سی وسقط وجھن وسقط وجنتاينه كالورد وعذبت على الانامل كالعناب بالاسنان كالبرد هل درس كان اے امیر سے کہتا ہے کہ میں جب آ رہا فآم فا ترت وہ آنسو بہار رہی تھی لؤلؤن ایس ایس آنسو کہ موتیوں کی طرح تھے ہا لؤلؤن کنا من نرجسین یعنی من عینن کن نرجسی و وردن یعنی و سقط و او خدن وسقط خدان كالورد دیازتل على ملي كالعناب او كالبرد بلسناې کل بره دی اوسپ پ کپ نه شو ل دلته کې پهستاهلو او نار سو والورده وال او ناب نون سرهول خودو دا ن دغه سره دا ور دیولله نامیل او نه ول اسناان البد نو ته وایي استعاه م سرح چې مشببه به هی ذکر کې مررات دی نه سواللی وله مکنییا او بلې ته مکن وي دا مکننییا سر ش ما خو په پ مشبابه مشبابه حذب کې واره مځا یلې بشئ من لوازمې خدا مشبابه هی لوازم پریک دیو مشبابه او لګه لک او حفظ لهما جنا حذله من الرحمته نکورا دا ذل مشبابه د دې تشبيه د یو مارغه سره ورخړې او دې ذل له بیا د مارغه لوازم ثابت کړی دي چې وزری دي وزری چا سره لازمي مارغه سره کار نو ذکر د مشابه چې ذل ده او ثابتول ته د پاره لوازم د مشابه بهي چې جناح ده دا ندره وبلا خبره ده خو ذل سشه سرشي دی مشپې کو مشبه بهی دی مشب دی او دلته ولا ثابت ته مشبه به ده دغه دي نو ذکر د مشبه دی ععمراتې نه ده, ده, ده, ده؟ دی کم استغار یا فقا استعارت آه تارو ل نو دلته دی استاعه د تاایرو د زول د پااره کړی ده سمه خ په لبیایه اگر طائر حذف کړل وي دلاله عليه بشه او په اگر طائر دلالت یو شی کوي د لوازم مداغنه چې جناح دی و اثبات الجناح للذل او دا اثبات تجناح د ذل د پاره یسمونه استعاره تخیلیه ده ته استعاره تخیلیه وایي لوازم د مشباهه به تر اواله او ثابت کې مشباهه لرا ده ته کوم استعاره وایي دیاه تخ ی ته وای او وط قېه د استعاه یو بل تقې ممر رادي یو الاصلليیت یو واصلي ته وهیه معکانه في مستار اسمن غیرره مشتق چې دلته کې مستار چې یاغ به مشتق بنی لکه ته زلاام استعاره دا دلال دا پارکه نو ظلام اسم دي خو مشتقی اسم نده نو دیتا استعاره سویلی کی, کی اسلیه ویلشی و نور اللی الهدا و لا تبعیت و هی ما کانا فی المستعار فعلاً او حرفاً او اسماً مشتقاً لکا فلان رکبه کتف غریمی هی فلان کی صریح دا خپل قرضداری په اولی باندې سور شو نو یا لکه یو سره چا په اولی سوړې دی شی هه نشي سوړې دی یا سنگه وسور شي اوس لکه د دې را کې ونه ذکر درا کې بده عمرات ته نا مان لازمي ده اے لازم شو دا غثره نو ذکر درره کېبا اومررات لا زما ذکر در کېبا اومررات دی نه نه دا تشببي ده یع دی دغ سره داسې کلک شو تړ دی شو لکهسینګه چې دا سړی په یوشي سوور شو وغ سره او تړلی شي نو دلته دا دا عاه په چا کې راله بیل کرا لکنه یا اللہ زمائیت دارو کوب چکم دی نو دا مشبباش او لزوم مشببه بیش او تا ذکر دا مشببه او که او امراد دیتی نصبا غشت نو دیتا دیتا سبا لکی گی استعارا مکنیتا که په م کې بیاته ده ځکه چې کوم استعاه په فیلکی شي چې ته یو فیل ځکر ک او بل پیل ته نهوالی یو فیل ذکر کې لکه ته ولاله ته نو ته و چې دا په معه ده ا اختارو نو ځکر د اشت مرراتته ا اختارو دا استارتته به ده یا لکه دغې دا ولا کا اللهو دمې رب بهیم دو نو دا خو په لغت کې د دې لپاره راځي چې د یو شي د پخ سره سوري شي او ذکر د علا او مرات ته قدرت دی یذ په هدایت قادر دی نو دا په حرف کې استعاره شو ذکر د علا او مرات ته څه شي تمکن لکه څنګه چې سره په پشي سوري نو په قادر نو دا ستکم دین او دی په هدایت باندې قادر دی ha wala en قول wala en نه تto ب شکر برka مح balسانو حاللي bis شka an تکو wala چریزه خبرې وکم ب شکرې بر ل کاه ستا د نیکې په شکر باندې مفحن اظهار کوونکې نو په لسانو حالي ب انتقو انتکوو نو جر به حال زما په لهبانندې انطقه ده که زه یم چې ثر ډېر خص دی زما نیک دی او خص سړی دی خو چې ماشلی دلې جامع چولي نو خلک به دا سینګه وې چې دا خړی دی تیک ده که نه نو که یم چې امیر ص زمونږ خمار کې دی خړی دی خلک پاسو سري او زما خرم نهشته نو دا بهڅو سینګه وومې چې ته خلک پاسو سرئ نو تالی س نو کو زهستااسې پهتونونه ډېرم کوم خو پلیسانو حالي ب ش انت نو دا دلته دا ذکر دا ان تک کړه د عمرات ته نه عدل دی لګوره یو خبره ده او یو دلالت ده نو دلالت کو یو شی بغیر خبرم کوي لکه ګوټه مړاوي ده نو هغه دلالت کوي چې ته کې دي لګيږي نو دا دلالت کوي چې لکه مطبخ باندي ده هه دا دلالت نطق خاص دی دلالت عام دی کوطا دلالت تشبیه د نطق سرا ور کړه نوبیا دلالت پری خدود نطق د ذکر کړه خداد تشبیه په اسمه مشتق کیږي د نو دی ته کم استعاره وای استعاره تبعیہ خ یا ازقته لباس الموت ذکر د ازاقه تو مراد ثنا الباس دته سهوله کیږي <raining> ذكر دا استعاه پهیل کېده ځکر د زاقته او مرراتې نه اوغستول زقته هو اللبته هو نو دا استارت ته یا د ځکه چې دا استعاه پهیل ک واوط قېولته او استه تقسیېږي لکه دا به کور ستاسو بیا په دغه کې را آ... آ... آ... آ... او تقسیمی کی استعارا مرشحی تا مرشحا آ... او دا اغلی چپدی کی ذکر سی ملائم دا مشبابی ہی دا مشبابی ہی مناسبات ذکر کی مشبابی ہی ذکر نکی او منا... مناسبات ذکر کی لکه لایک الذي نشته را دولاله تبل خو د پهماه بحتجاره ته هم ف اشترا مستعاهتون لاس کدالې اشترادلته ذ ک دمررات نه اس کالذکر ضب جارهې ترشيخون او د شرا سره مناسب چکم دی د استبدال سره رب حدا اره کړه استبدال چې خلق کینو صدہ پاره کړي رب حدا پرمدار وکاله پکې رب حی او کله تواني کومور رب حوا سره مناسب ده د دیو جنا دپستارم مرسیو ولا مجررات وهي التي ذكر فيها ملائم المشباه او ذا اعدت دي كي ملائم ذا مشباه ذكركي مناصب ذا مشباه اه نحف ذاق الله, الله لباس الجوع نقص تعير اللباس لما رجل الانسان دلتا ذا الله لباس الجوع نو دل تا ده لباس نمراد اغا کیفی... کیفیت چه انسانی پت کری نو گور اغا کیفیت چه انسان بانی چڑو بی لوگا ده یا خوفتی نو دغا مشبه شو او داغی تشبیه ده جامعه سر ورکلا نو جامعه مشبه دهی شو او دا اصاقت ده لوگی سر لگی ده لوگی سر ده لوگی سر لگی نو داده دا مشبه ده دا ملائمو دی نو دات د تجریش ویلا مطلقتن او کلا کلا دغه کیږي استعاره تقسیمیږي استعاره مطلقہ ته و لم یسکر ما ها ملایم نپکه ملایم د مشبابه ذکر او نپکه ملایم او لک انقذون عهد الله الک نقصدی دا فسخ توي نو نقص خو دا د ته وایي چې سری داسې پړې وغړ وا پړې بیا داسې دغه دا کوي کولا وي نقصخوا هغې ته وایي دنته کې د ذکر دا نق وکر او مرراتته نه فخه ده نو تشببي د نق د ورکه ف سره نو نقد مشبه شو او فسخ مش شوه د د فس کې د ته تشبي نقض نق سره نو ذکر د مشبا کو مررات نه مشبا ف دل ته نهمه لایم د مشپ کردي او نهمه لایم ده مشه کردي تا شپې که نه س ته سو وایعاه مطلقه ورته ووي وَهِيَ الَّتِي لَمْ يَسْكُرْ مَا هَا مَلَائِمُ وَلَا يُعْتَوَوَ التَّشْرِيحُ وَالْتَجْرِيدِ إِلَّا بَعْدَ الْتَمَامِ الست... الْاستِعَارَةِ بِالْقَرِينَةِ گورا اول با استعار مکنیا یا مصرحا وجود ترازی داغین رسک و بیادانور استعار رازی گنیادی استعاری چی کمی دی ناغاز دارچ مشبع ذکر که مشبع بهی پرید یا بالعا نو کلهواظ م زییکي نه تخلی شو او کو ملاماتتی زییکي نو ترسیح او تجریدي یو مطلاقه دالس کم دي نو دی ک راې لږې دغه دي نو دا کوواړل تاسو لږم پیدا پ کووس به لغو کړیږې خو بیا ته خده ډې را شي نو دا داسې مضاف شو یو بلته ما تم دا خوچه درمه فارغ کړو ادمو زوی خصوصکم لګ دا غشي ډیر په خوشاله او چې فی نه یې ځاننوزان پکې په دې ستاره او